היפופוטם! 60 שניות על החרוז הנוראי יפה קפה. אין דבר יותר נורא מהחרוז יפה קפה. 67% ממשוררי העולם משתמשים בחרוז יפה קפה. וגם באנגלית יופי קופי. אך זהו הרע במיעוטו. החרוז חרוז תפוז נחשב להורס בתים ומשפחות. ישנם גם חרוזים ממלכתיים פחות מזיקים כמו חבר, חסר, זוכר וכל שנה מוספים עוד משהו לקבוצה הזאת. משפט מכורז פופולרי אחר הוא מה הקשר בין מחט לתחת? אך מעולם לא שמעתי תשובה לשאלה הזו. אז מה הקשר? ישנם מספר תחומים בהם יש קשר בין מחט לתחת. בתחום המדיני למשל אין קשר. בתחום הרפואי יש גם יש, שהרי נהוג לקחת מחת ולתקוע בתחת החולה כדי לבדוק אם הוא חי. בתחום הסוציאלי-חברתי, הקשר הוא כשנופלת עובדת סוציאלית, אז בודקים עם המחט אם היא חיה. החרוז קבוע ושבוע, הוא חרוז נפוץ בספרי מחזור, ואני אישית הבלה סירה אם תשלחו לי ספר מחזור שאין בו את החרוז הזה, וגם תשלחו סירה. אלה היו 60 שניות על החרוז הנוראי, יפה קפה וחברים. דעים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.